Egunon guztioi, goizeko sortzeak eta hogeita hamaika minuetu dira, hau berrion albistegia da berriozari irratiaren albiste emankizuna. Eta beti bezala, Nafarroako eta Iruñerriko kontuak izanen ditugu Ai Pagai, lenik eta behin Iruñera Joanen gara, bertan larun batean jendetzak eskatu baitzuen gaixo dauden presoak askatzeko. Oihartzun handia izan zuen larun batean Iruñean errira mugimenduak egindako deialdiak, jendetza bildu zen, gaixotasun larriak dituzten euskal presoak aska ditzatela eskatzeko. Hori zen protestaldiaren lelo nagusia, gaixotasun larriak dituzten presoak herrira. Ieslariak itzultzearen euskal presoak, euskal herriratzearen eta administia ezartzearen aldeko oiuak ere izan ziren. Eritasun larriak dituzten amalau euskal presoen zenideek, eramantzuten manifestazioaren pankarta nagusia. Txalo zaparria da handi batekin abiatu zen manifestazioa golem zinematik preso gaixoak etxera, ieslariak etxera salbuespen legerik eta presoak kalera amnistia osoa izan ziren aldarrik apen arteko batzuk jende artean baziren sakabanaketaren aurkako kartelak ere. Luzea izan zen bestalde Iruñean izandako ordezkari politikoen zergenda amaiur koalizioko Xavier Mikel Herrikoondo eta Sabino Cuadrán, Eskerabertzaleko Fernando Barrena eta Txelui Moreno, Eusko Alkartasuneko Maiorga Ramírez eta Koldo Hamezketa, Aralarreko Asun Fernández de Gaia alde Paris Romeo eta Xabi Lasa eta Bilduko Bakar Zorruiz horiek besteak beste. Momentu erabaki horrea eta kritikoa da egungoa Xabiar Lasa haralarreko kide eta Berriozarko alkateak azaldu zuenez eta nabarmendu zuen horregatik agente guztiak hartu behar direla kontuan, negoziatu egin behar da eta presuen gaiak maigainean egon behar du, adierazi zuen Berriozarko alkateak. Eta berriozarko kontu batez, baina urbiletik ukitzen gaituen albiste bat, Nafarroako gobernuak omenaldia egintzien ostiralean, aitzoa ingo militarrei, Nafarroako gobernuak Espainiako armadaren Afganistango Amerika irurogeita sei, erregimentuko militarrei egindako omenaldian, buru izan zen foru komunitateko lehendakari, Jolanda Barzina. Ekitaldian Nafarroako jauregiko tronu aretoan ospatu zen, e, iragan ostiralean, tiralean foru gobernuak militarrei Asiako Herrialde horretan burututako misio garrantzitsuagatik bere eskerona eta aintzatespena adierazteko aitzoaingoko arteleko 2850 militarrak iazkoa abuztuan abiatu ziren Afganistanera eta azken aste hauetan itzuli dira homenaldian 50 kidez osatutako ordezkaritza izan zen entzun ditzagun orain Jolanda Barzinaren hitzak decididamente a la paz mundial a través de la estabilización de un país lejano y difícil en todos sus aspectos como es Afganistán pero decisivo para el mantenimiento del orden mundial en siete ocasiones distintas desde 1997 hasta hoy las unidades militares de Navarra han sido llamadas a participar en misiones de paz en lugares de donde hay conflicto, distintos, donde había conflictos como Bosnia, Herzegovina, en Kosovo, en Albania y en los últimos años en Afganistán, donde lo han hecho en tres ocasiones. Hortxe genituen beraz, Jolanda Bartzinaren itzak aitzoaengo kuarteleko militarrei egindako omenaldian baina orain bai, orain, orain e, ba, aitzoain pasa eta berriozaren sartuko gara. Bertan, hitzarmenak sinatu baitira irabazi asmorik gabeko erakundeekin. Berriozarko udalak jarraitu nahi du laguntzen babesgabeen eta minus baliotasun arazoak sunarazoak alde lan egiten duten erakundeak. Eta horregatik irabazi asmorik gabeko zazpi erakunderekin sinatu eta berri du lankidetza hitzarmena. Horretarako 5300 euro erabiliko ditu eta honakoak dira erakunde sinatzaileak. Eunat elkartea, Elikagaien bankua, Berrio Zarkoa uzokidea laguntzeko elkartea, Anfas Arantza bifidoa eta idrosefalia, Karitas eta esklerosi anizkoitzaren elkartea. Eta gogor dizuegu baratze ekologikoak esleitu dituztela, dela, berriozarku udalak e, baratze hauen esleipendunen zerrendak aleratu zuen jada, zerrenda udalaren webgunean duzu ikusgai eta baita eguzkiplaza.neten ere iragan larun batean informazio saioa izan zuten esleipendunen kulturgunean goizeko amaiketan. Eta larun batean ere, gaztelekuaren jaia izan genuen Beherri Osarien, Beherri Osar Open Air izen pean, egunean zehar hainbat aktibitate izan genituen, baina e, kontzertuak izan ziren e, ba, izar edo protagonista nagusiak agoitzeko akabo, Beherri Osarko baserritars eta nuevamente rekords taldeek jo zuten eta baita DJ batzuek ere, berbukaerako DJ sesioan. Eta beti bezala e, Sintonia honekin e, ba, Kirolak aipatuko ditugu Berriozar futbol elkartearen emaitzak Asteburu honetakoak e, eta gizonezko futbolein dago kionez Lenbiziko e, regional maiako taldeak gazte berriak e, taldearen aurka jokatu zuen Antsoa eta bat eta biko emaitza izan zuen beraz irabazi egintzuten berriozartarrek gazten taldeak berriozarko gazten taldea mutilberaren aurka aritu zen, mutil joan, eta iru tabi galdu egin zuen, kadeteak A taldeak galdu zuen ere bidezagra taldearen aurka orenguan bost eta bat kadeteak B taldeak berriz berriozarrean jokatu zuen, betiko aurka eta banakako berdinketa erdi zuen. eta berdinketa ere aurrak A taldeak gazte berriak taldearen aurka lortu zuena oringgoan binakako berdinketa. Azkenik aurrak B taldean taldeari dagokionez, menndilorrriren aurka jokatu zuen eta bat eta bost irabazi egin zuen. Emakumezko futbolera pasatuko gara orain, erregional mailako taldeak, peña esport hartu zuen, eta berrioz harrien jokatutako partidan, galdu egintzuten berrioz hartarrek, bat eta iru e, futbol zazpi, edo zazpiko futbol emakumezkoen taldeak, donez tebe izan zuen aurkari, eta bat eta lau irabazizuten berrioz hartarrek, azkenik boskos taldeak, emakumezkoen boskos taldeak, atxeden aldia izan zuen, Asteburu honetan eta gizonezkoen zazpiko futbolari dagokionez kionez, jogoratu lau talde ditugula, A, B, Z eta D e, berriozaren, lehenbizikoak A taldeak, B, De, Sarra, izan zuen aurkari eta sekulako emaitza lortu zuen, amalau eta bat irabazi egin zuen berriozarko taldeak amalau eta bat e, zazpiko futbola B taldeak lezkairu izan zuen e, ba, aurrean, parez pare eta lau eta bost irabazi egin zuten berrio zartarrik 7 futbola C taldean berriz santsernin e, izan zuten aurkari eta Zazpieta eta 6 irabazi egin zuten eta irabazi ere Zazpiko ko futbola D taldeak atarrabiaren aurka 6 eta bost. Eta bukatzeko futbitoko emaitzak aipatuko ditugu. Berriozar A taldeak gazte berrioak izan zuen aurkari eta bat eta uts irabazi egin zuen. Berriozar B zanzernin aurka jokatu zuen eta bat eta uts irabazi egin zuen ere. Berriozarzek ardoiren aurka jokatu zuen eta uts eta bat galdu egin zuen. Berriozar de Lizeo Monjardinen aurka arituzen, arituzen eta uts eta bat irabazi egin zuen. Berriozarek azpilagaina izan zuen aurkari eta bat eta hut e, iraba ez barkatu galdu egin zuen Berriozar FEC Lizeo Monjardin taldea izan zuen aurrio aurre eta irabazi egin zuen bat eta huts Berriozar Hek Carmelitas berrduña taldearen aurka jokatu zuen eta huts eta bat irabazi egin zuen Berriozar HEC Mariillak taldea izan zuen aurkari eta banakako berdinketa lortu zuen eta maitza berbera erdietsi zuen Berriozar i taldeak anaitasunaren aurkabanakako berdinketa azkenik berriozar jak ardoi izan zuen aurkari eta utzetabatz irabazi egin zuten Hau izan da dena beraz, e, gaurko albiste mankizunari dagokionez, informazio gehiago datozen e, orduetan berriozari irretien, eta ordu oro interneten eguzkiplaza.neten.